بسم الله الرحمن الرحيم اول كان الوصف مدحنا نور سمقامات ذکر مقام تقازہ کی حال تقازہ پای چې مقام د مدح د کنا کلم مدح مقصود مقام تقازہ حال تقازہ کی چې نه عالم او استا مخدود مكسوده... ارادم مدح و لي ن تبع العالم جا پکښ استا مدحلا او دغه بارکه خبر ورکول متمسدا له هي سره صفات بيان لدان العالم تدرس صحیح شو نو دمسنه له هي سره مخدود دا صرف د خبر ورنکه بلکې دا مدح ور او کې او ک ورکه مداوسطه له هر سره مثلا علم تعلم تعلیم ورکو او یا مقصود کا مذمت زید الجاهل ما تعلم زید جاهل کله علم حاصله نک نرمقصود تاسو پر زید خبر له ګولنی مقصود د تک استاد غو مذمت کول یو یا حکم له ګولنی مذمت کړه د مذمت په صورت کې اثره صفت راضي للجاهل ما تعلم وما تدرس قد دي کیو خبر قبل ذكري قبل ذكر الوصف والا لكان الوصف مخصص طب اغه صورت کی صفت مدح پر راضي اور ذم پر موصوف عام متعین ادو متعین نفذ جه کم تو صفت زکر او که صفت عزم مشیه او صفت مادی حشی او کم متعین نره احتمالات دی ادابا بیا مخصص گرزی ادابا مجھے انتظار لینام بیا صفتا نگر ادابا تخصیص گرزی مطلب داری جدوا زیدانونو یو عالمو یو جاہلو ادابا زیدن العالمون دید خاص ادابا مجھے انتظار خدایا ستدا خبره چې د اوکرا نو د دې دا مطلب نه ده کړه نکلا مخصوصم ګرځې د لشي چې متعین دا مطلب نه چې کمزکه متعین ني نو التوسب ګرځې التوسب ګرځې شي دا خو چې په کې د مخنه احتمالات مثلا زیدان وی تاوي زید العالم شو او که زید کده احتمالات د سره ونه ازید یو زید بیا په کې تخصیص راکړي شی بیا بواسط ګرځې خبره وصف بغرزی بیا وصفت گرزی مطلب دا نه ده متعین نی او څه کړه تراړ نه هغه مت حیا زم نشي متعین نمی صحیح شو استعمالات دا گريشتہ نو څه شو مدح شو یا زم شي البته چې متعین نینو اکثر تور عام اغي کی احتمالات غیر متعین و نکره و نه هیڅ احتمالات دی. په صورت کې دایر تعین او صورت کې اکثر د تخصیص په اړه او د صورت کې اکثر دمت دا مطلب نه دی چې متعینین نو تخصیص پکې نشراط لري او چې غیر متعینین وسه پکې نشراط وسه په متعین کې مراد نشي غیر متعین کې نو اصله شتای تخصیص په غیر متعین متعین ورګی راځي خو عام طور اغلب او اکثر تخصیص غیر متعین کې راځي او ما په متعین کې خبرونه پوښین ندا وائی عوالی کونی الوصفی یا دوجید که دو دو وصفنا مدحن دا مدح بی رحلی شیدیسی فرد پسکلی هی دیو برلی کونی الوصفی دو وجید که دو دو وصفنا مدحن دا مدح بیالا وصفی او زمن یا زم والی این حو جَا اني العالمو جا اني زیدنی زید موسنیلا ای دا العالمو نسی پت شو دا دا مدح مصال شاو الجاہلو دا دا ظن مصال شو حیث خدا پا آغاز اکیمت حوزم که دیشی تعین الموصوب آنی زیدن چې موصوب متعین ہوئی مثلا دل مثال بوالو زید قبل ذکرهی کا مخد ذکر دو صفتنا ایلک اللہ کان الوصفو پا اکدا سیمی متعین نین وصفشی مخصص وشیدہ بلی پاردزم و دمتحی نشنتا استمایدہ قانون اغلبی رہ حبرم زین طرح لگن بلن نکتہ ذکر گئی او لکونه تاکیدا نحو امس دابر و کانا یومن امس دابر و کانا یومن عظیمن عظیم. امسی او س دیکھیں امس دام حسنا دون الہیر موصوب تے او ادابر الغابر تیر شوه پرونه سبا دیر الویر الویر الویر پرونه سبا چھو دا دیر لوی سبا پرونه رست چھو دا دیر الویر رازو قرنارز ډیر ویار سوداونه شي اوس دموشت هته لپاره څه تراغل هدا د پاره د تاکید تراغل ځکه دا اغه معنی او د دې معنی د امس د دبر معناسته خبره منځ تر هدا نه تخصیص لپاره څه چا امکاناتو ختمه نه دمت د دې نه کله دا هغه احتمال <سؤال> م نشويره بیا ووایي چې د دې دا د د مجاز د پکول چې مذكر د پرونی مراد نه علاوه پرونی دا صرف دغه لپاره استعمال شي ادم متکلم مراد پرونی ام بیا د سره پرلو نه دا د تاکید د لپاره خبره چې دې ټاکید پدې ستائكيد په خپلې نکاح د وام ما توكيد وو ان شاء الله به سیر روان دي پدلته کې جون کې ټاکید ده اصل کې مقصد کده پرونه رضوی کې د خوشاله رضوان هغه ټاکید ته هغه خوشاله د اشاره لپاره دی دې دې سره پرونه رضې په معنی چې د خوشاله په اعتبار سره دې رضوی خبر هم زه درته لګم انکه پرونه د خوشاله رضوان اشاره که او یاد داری که پرونه ده غم رزوان ندا وسب دپاره ده تأثب ته اخپل عام دسکت اشاره که توقید و ادابر ده پرونه رزید دایا دپاره ده اصب تهین دپاره ده تحصر او ده تحزن ده او یاد ده دا دا هغه طرح د پروې پرونه موږ خوشاله دي شرکه جدي وي خوشاله والے نه امس ذا بیروكان یوما عظیما فان لفظ امس لفظ امس لفظ امس له مم امس لفظ سره مم د هغه الفاظ نه يدل علی الدبور تدیم د دبوره د تعبیر په معنا سکل دلالت کوي وقد يكون الوصف وكلنا کلکی وصف لبیان المقصود د پرد بیان د مقصود و تفسیر هی د پرد د مقصود چستا په کلام کې کوم مقصود دی نو هغه بیانې تر کومینې په اړه ټاکید زائدې ده ما دهبتن فل ارض والاطير بجناه الا امم امثالهم ما من دهبت نشته ده حس یو داب ده نشته ده بسم الله الرحمن الرحيم بالاوجه اس یو داب چې جنس دزم کوي او نشته ده اس یو ماره تاغی جنس دا الوطلوی بجناحیه پا وزر وخفل وصرا الا امامن مگرده جماعتون دی امثالو کن پا مسئل سرسو مطلب دی اتاسو بمخشور کولی شئ او دی بمخشور کولی شئ تا خلق بیده حشرنا و انکار ویلکی چکل دا غیر مکلب دی دا بم اللہ پاسی خکرور وغیر خکرور کبین ساپو کنی دانور بسن اللہ نباسی حبارم زیان تارا خداستازو کشان جماعتون دی دی ام د مستثنا نه دي اگر چې مکلف دي نه دانور وسنګ نه باسدار الله باسئي هدي کې مسله حشر بيان نه فرتنه په کتاب منشي الله ای جو شي په خلنه دا طيبو ماشي مطلب دا, دا حشر هغه يقي ني ده ته د ayat مطلب دي کې اوس دا صفچر اغله نه دا بتينه پر صفچر اغله فل ارض راغله دي دا تاره نه پر صفتر اغله يطير بي جناح دا اوز دا بیان دا مقصود دا پاره مقصود صرف باده که نو دلتا که دا سویلیشیو ما دا پتن ولا تایرو نو بیا کہده شی دا خبر آن شی دلتا یو دا با مراد دا یو تایرو مراد فو دلتا پا پی الارد کی اشاروشو چیز مکا یو جنس دا بیان بیان دا جنسیت تا پر یو خاص دا با مرادو نا دا صحیحه دا زمکا تولی دا مراد جنس دا با دزمکی او یتیو بی جنایتا طول حوائی ماران چپا حوا کی علوزی جن سے ماران حوا والا جن سے علواتن کی شروع او دا طول چیدی دستا سپشان جماعتن ریبا مخشو کی مقصود دل تکی پدی واسب سر مقصود تا اشارت فا مقصود داد چی بیان دا جنس مقصود دا بیان دا فرد مقصود دا اندار لوکې چې په واسطه لې بیان المقصود او تفسيره کل کله واسطه د فرض بیان د مقصود او د تفسير د مقصود وی ککاو له هی تعالی وامن نشت دابت نشته ازو د اب پزمکه ولا طائر او اسو ماروه یعنی جنس د مرغ نشته د ایسو جنس د اب پزمکه کی او نشته د ایسو جنس ماروه یتیره په جناحه ته دې الی طخلوا وذروا السلام نشته الا امم امثالكم مجردستس په مثل جماعتون دې حسو بیان د مقصود څنګه لري حسو سه په دابطه چې واسط کلي شوې د توصیف کلي شوې دابه او د طهر به مفهوم من خواص الجنسن تاغل پاسر چې خواص د جنسن یو جنسه په الارض شله بل لپاره اتیر می لبیان د داسه کلي شوې حسو لبیان تا توصیف مشو د پاره د بیان د دې خبره انل قصدا ان المقصوده قصدا مقصوده مقصود من همدې دعوه نه الجنسه د او مقصود افراد ندی بی هازل اعتبار اوستا جیتو لیکنیشتا بی هازل اعتبار پده اعتبار سرع افاد حزل وصفو و, و بی هازل پکارو او پده اعتبار سرع افاد حزل وصفو افاد حزل وصفو دی وصف فیدہ ورکا زیادت تعمیم لکا اللہ ما سکا کیوئی. سو کئیو اول احاطه او قدارت احاطه لك علم الزمه شرعي جار لازم احشری نو دی که اصل کې ته و نو تی سيار کې تاسو دی دی زیادته تعميم نه اصل کې تاسو وګره نو پسیا ګر نه پکې چې نہ کېرا شي عموم ورکه کېنه ورته ما رجل دا. ما دبۃ تن پیر او د نبي په خپل باندې عموم ورکه کېنه او منی پکلائی استعراکی کنو زیاد و اونو اگرام زیادن طالعا نو که طبعی چیر دا بیلارت ضرورت نو بس دے استعراک دے من راغی او پسی اگر نبی کرا لنو حبر دے خلق نو دا اللہ مسکا کی اللہ دل دیار زکاوات ورکڑا وخا دا کتاب اسی نچلی نو آغا الپاس استعراکلی زیادت تعمیم ایو سب سپا ایداو پا زیادت دی نفس تعمیم او استعراکا ہو تو قوم کوند نه کېږي په سیاګ دنه پکې مې له سیارکه راغله هغه نه غوښتل هغه له دې زیاتې څه وکړه خپل ځل مزه مشروب خو یې سره د هغه چمتو دي عالم ده او کله عالم دی اغم دی تکتلی دی چې راځه عموم په کېشته د مخکنه منیسټر راکیم شته نو هغه معنا بدل کړل چې دته دا صفته راو نه ده فرد ایحاته دراګیرو لګو کې د من اغه معنا اغه ورسته خبرم ځین دا لګه انو چې بهر حال <سؤال> اعتبار د کچا خپل <سؤال> شوا دان او تشویې نه ک چا تعمیم معنا بیان کړي دا کچا احاطه معنا بیان کړي دا د دوه یو مطلب دی زیادت احاطه او زیادت تعمیم دی زیادت احاطه زیات ځکه نفس تعمیم او نفس تعمیم احاطه خدای چا نه فهمي نه بنا او د رئیس ministre راکنه غرم ځای انتقالله د دې د شرف پرچیدل کې سم دغنشتا څو تزادو نشتا نو چکاله <سؤال> تا وه چې بیان د مقصود دی و په دې حاصل اعتبار نو بیان د مقصود څه شی دی مقصود د کزیادت تعمیم شیدد وړ نو څه جدا نه یا او بیان د مقصودو جدا نو مي و اما توكيد هغې توكيد تقریر کله نکاله د مسله لهدا موضوعا پر توكيد راځي د فایل لپاره تاکید راځي او د تاکید وریکی په لغت کې مضبوطياتا خبرونه ځان ترالک اذنه وه ولزان مسله دا دل تکې دین او کتې ذکر کړي چې تاکید را لې شي کغه نخوي تاکید دې به ان شاء بحث راځي چې دل تکم تاکید مراد دې تاکید نه مراد دې او ک تاکید نه دې په دې نقطه ذکر کوي له اوو او چې خپل مقام باندې کی خبره اما توكيدو توكيد مسند له پلی تقریر دره پردشې تقریر لغت کې کی ویل کیږي او شیب مزبوط القرر یکررو تقریر نو مطلب دا چې مسند الیه مزبوطو هولپس مزبوطو لا د دیور په وی ان تحقیق مفهومه مزبوطه دغه مفهومه مدلول او مدلوله او چې په کوم شی باندې دلالت کیه یو خبره انتال مطلب ته پدې په بار سره دی معنی چې جواب سراد کی حکومت په پدې کې بار سره وي چیزه د پلقه د کمانه سګي فهمي یو شه نه د تقریر د مفهم او د مدل اعنی جعله بیا ګره اسر تفسیر کو به اسر تفسیر کو او په څه په درم ځل مقصود لما تبذاني زماداله جعله او ګزیدل را ثابتن او ثابت به لا یظن به یره چې پدک د د په معنا باندې د بل څه ګومان نشکولی چې ام دکخه کله معنا وراد د بل د مراده نه نه خو جاءنی زیدن زید الا جاءنی زیدن تعوی په واځ ټیم کې دا وی سره ولکا پلان کې خبر هم ځنه تراله باځ ټیم کې یو کس غلام نه عرف پلان کې او مراد نسی این اولام اراد اولام یا انترادی کندس اکی که زیادی و اوکی مثال دیم کشتم ایشی مشہور مثالی و طول زینکی واضح کینی اگر اوکتو که دامیسی بلانکی تبر راگی تبر نی راگلی بلکس راگلی داگو سرپ خز راگلی اولاد امپک ای کم سی کم تبر خوپرخاندان دا میلی گی تبر داگو پلی پیملی پل تا میلی گی سری خپر موږ نه تعالی او ټبر صرف خلې خزه صرف یوې خزه ته ټبر نه ویل کیږي چې اولاد و سرېګم سيګم په یوې خزه باندې ټبر اطلاق نه نو خلکو دې پلان کې ټبر راغمس نه ته دي صحیح شو صرف خزه و راغلي یعنی خاندان و و راغلي نه تر ټبر تبر راغلي یعنی کورواله خپر موږ نه تعالی مرداس کې د ذکر دی ول پوهې نه لازم دی هغه لکه زید راغه یعنی د زید غلام نه زید راغه د زید کور وال نه کوشش ته جا انی زید زید لبزی لفظيږي لبز مکرر اری مطلب دا د چيزه کې دا خبر حق لکه زید راغه د غلام نه راغه خزه نه راغه لوري نه راغه خبر هم ځانته زید راغه زید موږ په اوله مصالحه رې او تقریرو شه د پاره د څه خبري چې تا بالکل د مخاطب د سمې زين کې دا, دا خبره نحجا انی زیدن زیدن اذا ظن للمتقلم غفلت سامعی اذا متقلم کل دا تقرار کرتی کل وقتا پده جزا ما دا سامع غفل لید او سوچنو که جائے سوک را تاوی ٹبر را گئی ناو زین کرزی اوی اپنا نمزین درا لگم یا زید را نو با سوچ کے جرح غلام را گئی زید را گئی سوک را گئی اذا ظن للمتقلم هر کله چې متکلم ګمان کوي چې غلط د سامع د سما د لفظ د مصنلې هینا یا سیونه بده یا د چدا سوچ لري نزه دې غتو او عن حمله علی معناه یا متکلم ګمان کوي چې په غلط د سامع باندې غلط د سامع په せکه ان حمله په بارد حمل کول د لفظ کې علی مانا پوه په せ باندې په معنا لري لفظ باندې چې د غلط د ای بریز اخلی دیو جن دیو ته وز زيت صحیح شو ان متکلم غافل له پسې معنی انه حملای د دیوتا تکراروب دا کیږي وکيل المراد بهي تکرار الحكم او چاوي ديږي مراد په سر تکرير د حکم دي تکرير د مسنه عليه نه تکرير د حکم پلار کوي توجيه تاسو خپل د فلې تقریري پسې ايلي تقریر په دا غیره پرمسان ذکر کو او دا وضاحت کو چې د مسنه عليه په لپس کې دغه غلط کړي نو ته دا مضبوط په ذهن کې ولا یا دا اګير کو معنا چې غلط کې دمانه مراد صحیح معنا له لیږي جناب ملازم ملازم زيد په کې دا کېږي اخبار خلاصه و حاصل داشه جرازي د دا پاره د تقریر د مسند بعضو دا د پاره د تقریر د مسند ګرځولې د حکم د خبر شيګه یعنی پلیسره حکم مضبوطه ینه دا ایوه زه حد کی دا خبره کین نحو انا عرفته انا عرفته <تصف> دا څه دی کې وره دې کې پدې ان عرفت کې دې کې لاول او بي عرفتو کې تو زمين شي خبرونه تاره مې د یوزل ته زمين ته اسناد شو دارفان مصدر او د معنی او بيج دادس ريشن بياد د عرفتو د عرفان مصدر سره د فایل نه چا په نسبت خانه تقریر اصناد را ہے اصناد یو پر را عرفتو که دو فیل دو شو او بیا دا پورو جمله شو نبیا اصناد چاہتو آنا شو نو تقرار پچاکی را ہے پر اصناد کی تقریر او مضبوطو علی پچاکی را ہے اصناد اصناد اصناد اصناد یو پر اتو زمین تا دا عرفتو نزبتو شو بیا جمله نزبت شو او شو ندهو ایدار پر تقریر دو چارا جی دا او محکوم دا تقرير دا دا تقرير دا عليه او کننا تت��ح اند آمدا مجرد علی حکمgiving جو کننا تکرید Afin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin fallah محکومت آمدا محکومنت آمدا م美味 محکومت آمدا محمد آمدا بص Lova اویلی پیش نقید因ان بحثی نقید او محمد آمدا محمد آمدا محکومت آمدا محمد آمدا محمد آمدا او موسنا ذن الیهی نپارازی دو کو شکل دا شچی کلت کروت دا خوکم نپار وکریت تاکریت دا موس تو ان الیهی نپارز او اگه بیئی و مسیل ورکریت دا خوکم نامه تبعیان کو آدم حکومون علیهی اگهی مشیل نحو انا ساعیتو پی حاجتکا وحدي یو مثال او اگه بیئی ورکریت انا ساعیتو پی حاجتکا لاغیر دا دو مسیل اگه برکریت دا پ و نظر سرا په دې مثال باندې دي اخري مثال باندې دي نظر غرزي او سوچ پکې چې دا مثال صحیح نه دي خبر هم زه اصل کې خدا تاکید کې خبر را, را اندا وخی او تاکید نه ده هو د سايتو د تو زمير نصرې حال او لا غيري تو زمير نصرې حال صحیح شو انا سايتو في حاجتك حال كونوا تو زمير کی تو زمير ذل حال پداس حال کې چسایه ما کوله زې وا زم پداس حال ما کوله ما سره بل څوک نو داخ الاول په دې اعتبار سره محدود شته چې په دې کې سن ش تاکید نشته خبرونه ځان تراله چلو منو په تاکید تاسو سره مسلم کو چې تاكيد دلته کې اغه نحوی تاکید مقصود نه کم تاكیدی لفظي دی او تاكیدی مانوي دی اور تاکید دی لفظی عربیا کو محسوس او اتو ال پاسرکی دی نہو سرکی صحیح څنګه اجمعون دے کو تاو بتاو بساو دے اور تاکید معنی وی دی خبر هم ځه درالا دلته اغه تاکید مراد تاکید اصلاحی مراد نه دی بلکې د اغه اصلاحینا عام مراد دی او شی مضبوطون خبر هم ځه درالا نو کدن په اصلاح باندې په دیو کنه نه په باندې په ټو نزک داتا سره موږ تسلیم کو دا اومانو چې اغه تاکید نه نه مراد داغه نه عام بس مضبوطول یو شی دبلوه مقرره کول په هغه طریقه باندې وی چې کوم نه نه طریقې کار دغه طریقې سره پیټو نه ځل ته دا حال له زمون بتا سره سترګې پیټي کو چې بس دا نه کوي د تاکید ال مولمعانی والدې زکه تاکید ال مولمعانی ولا عام ده دا تاکید نه فیتم شامل له مثلا حال نوبيان سمې نه خو بیا سمې <تصفيق> وله بیا سمې زکه نخرید دا تاکید د محکوم علیه نه ده دا تاکید د اغه تخصیص ته کم چې مستطاب د اند تقدیم ځل وی پویای دي دا څه نه دا تاکید بیا رکتاسره من کومنه جزره تاکید شو نو دا بیا تاکید د چا د تاکید خو ته د محکوم علیه دی نه مونږه تویدا تاکید د محکوم علیه دا فائل نره بلکه دا تاکید دا آغا تخصیص دا کم تخصیص چید مصطفیٰ دا, دا آنا دا تقدیم نه دا آنا اصل که روستو <تصفح> چی آنا سعیه دا موی مخیطه فتی کری نسیده موی طاو پسی لاغیری ہوئی چی بل چو که یعنی سر عبزو آنا دا <تصفح> چی مخیط شو دا, دا تخصیص دا پارا تقدیم دا پارا دا تخصیص ده ما نبلچا سعیه کری ما نبلچا او دا لاغیری مانا س زمانه علاوه چانه د انمانان د چ انسه ته ما ما ساي کړی ادله غیر بلچا نه دا کړی ته چې بل چانه دا کړی د دې اولته ما کړی او انسه ته ما ساي کړی د وحدي معنا سره صرف نه یې لکه دا تاکید د پر د محكوم عليه ش او کله تاکید د پر دا تخصیص ش کوم چې مستفید تقدیم د پر تاکید عليه پر تاکید خبره ينتره نو د دې د خبره تک چې څه و فيه نظر دې اخرین مثال کیسه له مطلب دا دی چې دا خبره استاسو قاعده د سید چکل ناکله دا بووي چې استاسو قاعده سید چکل ناکله د پرده تقریبا حکم راځي اکر د پرده مستعله راځي کله موطيار راځي خبره زبر سرومن خدای چې کوم مثال ورکړ انده بیا منځوري نظر دې لاو خلاکیل منځوري نظر ته کمزور التقريرنا مرات تقريره مسنلي هذه حذا كل كسان سغنجايش تا به یو مثال صحیح به اول مثال صحیح نه نه مثال ثاني کی لانی لیکلي ما ذکر من المثال الاخير پد مثال ثاني نظر پد کی سوچي لانه مسمن تاکید المسنلي هي پيشيون پد کی مشت تاکید د مسنلي هي زرا برابر پد کی تاکید دا تخصيص چې کوم مستفید تاکید د لا يكون او بیا بلا و تاكيد المثنى هي لا يكون التكرير حكم او تاكيد المسند اليه ده ده ترد تقرير ده حكم نشيكه ده اشكال ده اشكال بده بنداكي و اما توكيده و اما هذيك التوكيد لذا تصوب جوازه تكرير الحكم چه غره تاکید د مسند الیهی را تاکید چاره دی او په حوالہ بلچاکی دکیل ولاوی د حکم کنه کنه تاکید زیادته راجو تکرير د بلکه تاکید لا يكون لتكرير الحكم کتو تکید په د مسنئ له دې او تقریر دې د حکم قاعده څنګه کېده دا هیڅ شرم کې ده نشي کله چې خبر خبره کړی چې په عبارت یې لیکل کلمہ غلط شی دا کټوي بیځای ویلې په دې باندې آسی ولې او دا نشي اصل مسله دا ده تاسو وګورئ په ان عرف دا تاکید راغله دې نه دا دسه د وجراغله دا یوز العرب تو کی د عرفان اسناد تو تشویری بیا پوری جملې اسناد ان تشویری او دی کی تاکید د مستنلیه کم دی تاکید د مستنلیه به کښتا نشته مدته مثال هم گویا کی محدود یو خدا مثال محدود شه دی کی چې تاکید حاصل لې صحیح شو نو د تکرار اسناد د وجہ تاکید د وجه نه دی او اغه لگ کښا د خبر استاسو اثر نو غلط داسکه چې تاسو تاکید د مستنلیه دی او د وت مذبوته به صح حکم دا خبره غلط نه دی ورتوی چې وتایید المسالحه لا یکون تقیید الحكم کته تاکید دې مسندې هه تقیید الحكم کې داه چره کې ده او د مثال کې چې تاکید راغلی دې د اناد تقديم د اجرا پرانځه تا لگا او زه دا انا رستوکا دې نه تاکید ورنې کته عرب تو انا ک عرب تو انا دیکھو صدا انا بیا ترونه بدللې بیا په دې کې تاکید راځي تکرار اسناد مخی پاکی تکلازیس نالو تاقید پاکو چده درست تو کنو بز دادا اگه نا بدل شبیع پا دی کی تاقیدو ناراضی او بیا بیع بلکل زمونگا مثالو گر زیده چد تاقید دمونسو اید پاردو مستندن الی حید تاقید رازی اور اب توکی توکی مجازکے که دیشو چده نا بدل شبیع پاکو پسیوی آنا او بیا بیا بیع بلکل زمونگا میسالو گر زیده چد تاقید دمونسو اید پار نستاسو خبر سمېږي چې نخري چګوره دا مخ کې ده نو اغه د تکرار د اسناد د وجه چې کوم تاکید دښتا چې درست درستو کا ختم شه نو پته ولاګېده چې تاسو دا کوم مثال پیښ کړی دی په دې کې د تاکید د مسند الیه د وجه تکرار د حکم نشته بلکې تقدیم او د تکرار د اسناد د وجه توكيد دو حکم له لحاظه تاکید د مسلېه د پرد تکرار د مسلېه یو کې دي خو د پرد تکرار د حکم, حکم نشي کې خبرم زه دراوي ارې مثال خدای شي یو پیاو پورکل له پچې بل کور دی. هرت مس کې غړ دیوال لنده چې کېدې شي چې کم زې وی الته اثر مثال درکو لکه ته نستا اثر دلته خبره نه تر لګا تا سني شي کېدې چې لکه پز دیو و اثر دی بل جاي کې و غورن روانه کې نورو دیوالو نه بس هلاله خپل دیوال ګاونډيانو کرا املها عليه اور ذی فقم له مالها مالها سکنه لیپک امام ست تاریخ ده پک بار هلا کړي دغه جیوی قبل تر فلش نو مخدو فلا سدار جی په حسیاتو کې مدارجی حسیاتو کې محسوس شي کمز برتی التاثر الفاظو کې مدارجی کمز کې لفظینال تاثیر اثر وی تاسو عطا اس نامه اللهم تطلعیکاتو ان داله پس مناسب نه رزق کړي د مازی سر راضی اعوذو سر لا سر دین د ابن جوماج جوابوم کړه د چیرې علامه د ظنی عبارت صحیح دی د تکتو په معنا مجازي دی په معنا مجازي نه دی غلط شی نو معنا مجازي معنا مجازي د قرن عرب مناسبت تو چیرې استعمال کړي نو کتو اغه د مزید لپاره استعمالې نو لا یقول سرداي استعمال دا خطا دی لا یقول سرداي استعمال صحیح دی خطا هغه نه نو دی و يسرح المسند بهذا او مسند چې په دې باندې بتصریح کوي کې چې دا تأكيد د مستنلې هره پر وزیر تکلیف او حکم نه کړه ناراضي صحیح شګل کو سې سړی المسند به تسليمه کوي مستند په دا بحث باندې مستند